Тільки мріють шапки, та на цей бік за нами. Ой, Боже наш Боже, хоч і не за нами, Несете їх з України. Почуємо славу, козацьку славу, Почуємо та й загинемо. Мабуть, нема в світі більш тужливою І краючає серце невільничої пісні. Отак у скутарі козаки співали, Закінчив юнак під грім оплесків І крутнув головою, стріпуючи сльози. Всі плакали. Плакали священник за сусіднім столом, Олекса, Павло, Мигельська, офіціанти. І я ховав наповнені сльозами очі. Маріка ридала, затуливши обличчя долонями. Мені чогось здавалося, що вони все це скомпонували спеціально для неї, аби приголомшити і розіп'яти на хресті людських мук. Згодом заспокоївшись, вона сумно посміхнулася, ніби виконавши обов'язок, поправила волосся і сказала «Дозволь, Прокопе, попрощатися». У мене похололо в серці, і я чекав, не спускаючи з неї очей. Вона зітхнула і знову посміхнулася. «З ними, Прокопе!» – вона обвела поглядом зал. «До цієї хвилини я була з ними, я не могла перебороти себе» і не признавалася. Я була з ними не тому, що вони надія краю, а тому, що вони мають усе, чого ні ти, ні твої люди не маєте. Вас би закували за ці пісні, а вони їх співають у присутності таємної поліції. «Прощайте!» – додала вона і звелася за столика. Я пішов за нею до виходу, минаючи стрій вражено злих заплаканих очей. На дворі вже був вечір. Трусив сніжок, наздоганяючи сліди перехожих. Прокопе її знову щось мучило. Сьогодні до нашої друкарні приходив Олекса Чорнота, виждав, коли поблизу нікого не було, і сказав, що тебе підстерігають. Нам не треба було тікати з вечірки. Я винна. Ну а далі? Тобі мало? Вони і вбити вміють. Тобі небезпечно сюди приходити. «Може нам зустрічатися в Покутського?» «Друкарня», – Марійка закивала головою, стиснула пальці. «Я зрозумів, що вона здогадалася про те, чого мені не хотілося видати, що мені легше, коли ми не бачимося». Очі її наповнилися стражданням. «Не гніти і не зводь себе!» Вони пронюхали, що я заволодів Миколиною друкарнею. «Чи не той же Олекса?» Промовлявся, а тепер його мучить сумління? Головне, що і нам відомо, щось придумаємо. Ці слова ще більше засмутили її. Я не міг одірвати погляду від її білих тремтячих пальців, хоч зовні вона здавалася спокійною. Ця невластива їй дотепер стриманість похитала моє довір'я, і я сказав, «Вночі перекинемо устаткування в інше місце». Марійка сиділа з похиленою головою, ніби не чула моїх слів, та, прокинувшись із задуми, з докором сказала: якщо це мені адресується, то можеш не боятися. Стомлююся, озвався я, наче нічого не роблю, а стомлююся, ти не маєш права ризикувати. Я не настільки сліпий, сказав я, щоб не бачити, що й без мене виступлять. Її мудрі діди, друзі мене переоцінюють, та мені здається, їх цікавить друкарня. Дивлячись на її стулені плечі, я подумав, що тепер, коли я з людьми, особисто від неї хотілося б і більшої прихильності, і турботи. «Слухай, Марійко», – покликав я, – «пам'ятаєш, якось я згадував чоловіка, який мене приголомшив своїм металевим голосом». Тепер в очах у нього вираз розгубленості і нудьги. Ми з ним довго розмовляли. Мені сказали, що це своя людина. А повернулася так, що його треба переконувати. І я почував себе не краще, ніж той мудрець, про якого написали. В той час Афіяни визнавали сонце Богом. Він учив, що воно вогненне жорно. За це вони засудили його до смерті. Смеркало. Він, оточений тінями на канапі, мовчить і таке враження, що пірнає в сутінки нарочито, як меду зайде на глибину, чуючи наближення шторму. У кухні шепочуться шестеро дітей.